Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre păcat. Păcatul este călcarea cu deplină știință și cu voie liberă, prin gând, cuvânt și fapte, a voie lui Dumnezeu. Iar pentru că voia lui Dumnezeu se arată în legile sale, de aceea, păcatul se mai numește și fără de lege. După învățătura bisericii noastre, păcatul și-a luat început odată cu căderea strămoșilor în rai, căci citim în Sfânta Scriptură precum printr-un om Adam a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Păcatul nu ține însă de firea omului, ci el s-a ivit prin întrebuințarea rea a voii libere cu care a înzestat Dumnezeu pe om. Deci, originea păcatului nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este urzitorul păcatului și nici nu-l voiește, dar îl îngăduie. Fiindcă nu voiește să știrbească libertatea de voință a omului. Sfântul Antonie cel mare spune: Răul nici de cum nu e pricinuit de Dumnezeu. Prin alegerea cea de bunăvoie s-au făcut dracii răi, ca și cei mai mulți dintre oameni. Nu cele ce se fac sunt păcate, ci cele rele după alegerea de bunăvoie. Și așa, fiecare din mădularele noastre păcătuiește când din slobodă alegere lucrează cele rele în loc de cele bune împotriva lui Dumnezeu. Semnele după care se cunoaște păcatul sunt întrebuințarea de plină a minții. Unde nu există judecată de plină a minții, nu există nici păcat. Faptele copiilor mici ale nebunilor și ale tuturor celor lipsiți de judecata minții, pot fi împotriva legilor, dar nu sunt socotite păcate. Un alt semn după care se poate cunoaște păcatul este libertatea voii, adică atunci când omul încalcă de bună voie legea lui Dumnezeu. Faptele pe care omul le săvârșește împotriva voii sale sunt împotriva legii, dar nu sunt considerate sau socotite păcate. De asemenea, un alt semn sau condiție a păcatului este cunoașterea legii împotriva căreia este îndreptată fapta, sau cel puțin să fi fost cu putință cunoașterea acestei legi. Dar să vedem acum și cum se naște păcatul. Chipul în care se naște păcatul îl arată Sfântul Apostol Iacov. Nimeni să nu zică atunci când este ispitit. De la Dumnezeu sunt ispitit. Ci fiecare este ispitit când este tras și amăgit de însăși pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. Din cuvintele acestea, se înțelege foarte limpede că rădăcina păcatului stă în poftă. Pofta lăsată să se întărească în sufletul omului, fără a fi alungată, îl atrage, adică îl ispitește pe om. Din pofta întărită se naște păcatul, care la rândul lui aduce moartea. Fericitul Diodach al foticei spune, Răul nu este în fire. Nici nu este cineva rău prin fire, căci Dumnezeu nu a făcut ceva rău. Când însă cineva din pofta inimii aduce la o formă ceea ce nu are ființă, atunci aceea începe să fie ceea ce vrea cel ce face aceasta. Deci, păcatul se săvârșește prin voia liberă a omului, dar nașterea lui depinde de unele pricini dintre care cele mai însemnate sunt ispita și ocazia la păcat.